52. «Ви ж не вірите цим дурницям?» – запитав я, коли ми дерлися вгору пагорбом. «Не здавайся, не був таким упевненим у цьому. Ви сказали, що Кейн – лиха людина, що він убив першу дружину електричним струмом, а тепер його знайшли з такими ж слідами за обставин, коли ці опіки не могла лишити рука людини. Але можливість божественної відплати ви відхиляєте?» Визнаю, що це була б поетична справедливість, але божественна відплата. Я пережив достатньо жахів у окопах, щоб знати, що відплата, якщо вона буває, завжди справа рук мстивих людей, а не справедливого Бога. До того ж, немає значення, у що я вірю, додав я. Важливо те, що ми можемо довести. Якщо ви бажаєте звітувати окружному суперінтенданту Тернеру, що смерть Кейна настала внаслідок удару блискавки господа Індре, успіху вам. Не здавайся, поринув у напружене мовчання та муючи віддих. І, як мені здалося, розмірковуючи над гіркою правдою. Навіть в Індії, де боги могли б давати уроки ввередливості мешканцям самого Олімпу, сержант ніяк не може списати смерті на удар блискавкою бога. Повернувшись до будинку, не здавайся, влаштував у бібліотеці операційний пункт. Кімната була елегантно декорована, майже кожен дюйм стін займали полиці з книжками, навколо каміну були розставлені зручні канапи, а крізь скляні двері можна було дивитись на веранду та долину внизу. Я допоміг сержанту пересунути меблі, щоб, як нам здавалося, було менш затишно і більш офіційно. Поставили два стільці з високими спинками навпроти низенької канапи біля каміну, який був для нас обох новинкою після стількох років, проведених на одурманених спекою бенгальських рівнинах. Непогано було б запалити вогонь. Не здавайся, з підозрою мене оглянув. Морозить? Може, підхопили гриб чи ще щось? Зі мною все гаразд, запевнив я. Хочу, щоб гостям було тепло. Нехай попотіють. Тепло допомагає розв'язати язики. Двадцять хвилин по тому за ґратами вже палав вогонь, і констебль Сінгх провів до кімнати красуню місіс Емілі Картер. Синці на її обличчі знову професійно замаскували косметикою, і той, хто їх не бачив, вважав би, що їх і немає. Але очі у неї були червоні. Вдовини горе – дивна річ». Вона не перша жінка на моєму віку, що плаче через смерть чоловіка, який її бив. Не здавайся, запросив її до канапи, сам зайняв місце на стільці поряд із моїм. Доки він улаштовувався, Емілі Картер кинула на мене погляд, який свідчив про те, що ситуація, коли допит веде індієць, здається їй доволі курйозною. Спочатку, не здавайся, відрекомендувався сам, а після представив мене, що можна пояснити тільки тим, що він нервував. «Ми з капітаном вже знайомі», – сказала вона. Баннерджі з ентузіазмом закивав. «Як ви, ймовірно, вже знаєте, суперінтендант Тернер, голова окружної поліції, призначив мене розслідувати обставини несподіваної смерті вашого покійного чоловіка». Ви безсумнівно розумієте, що ми з капітаном Бінгемом змушені поставити вам кілька запитань інформаційного характеру. Усі вони є актуальними і необхідними для спокійного та ефективного розслідування цієї справи. Емілі Картер дивилась на сержанта так, ніби була впевнена, що він проковтнув словник. Будь ласка, ставте ваші запитання. Із кишені курти, не здавайся, дістав маленький записничок та олівець. «Будь ласка, для початку опишіть своїми власними словами ранкові події, коли знайшли тіло вашого чоловіка». Емілі Картер спантеличено посмикала манжету рукава. «Я зрозуміла, що щось не так, коли почула, як під дверима кричить капітан Віндрем. Це було десь у шостій. Гадаю, покоївка його впустила і провела до спальні Роналда. Вона покосилася на мене. Я чула, як капітан вимагав, щоб чоловік відчинив двері. Тоді я вирішила подивитись, що відбувається. Я вийшла зі спальні, піднялася і побачила капітана на колішках перед дверима. Він щось кричав у замкову шпарину. Я запитала, що він робить, на що капітан відповів, що прийшов заарештувати Роналда. А що було далі? Капітан попросив ключ від кімнати Роналда. Я сказала, що не маю його, і він виламав двері, або ж попросив зробити це індійського констебля. Боюсь, не пам'ятаю, хто саме це був. А тоді? Двері виламали, і пригадую, що капітан Віндгем зайшов до кімнати. Сказав, що Роналд міг утекти, але ми знайшли його в ліжку. Голос її затремтів. Здається, хтось покликав лікаря Дікіна. Він залишився ночувати у нас. Гадаю, саме він оголосив, що Роналд мертвий. Дякую, сказав сержант. «Якщо дозволите, розкажіть, будь ласка, що сталося вчора ввечері після того, як ви полишили клуб джатинги?» Місіс Картер із цікавістю поглянула на нього. «Це якось стосується справи?» «Будь ласка, розкажіть йому», – порадив я. «Сержант може бути доволі наполегливим, коли хоче отримати інформацію». Ми пішли близько одинадцятої. Церемонія закінчилася раніше, ніж зазвичай. Той віщун трохи зіпсував атмосферу, і ніхто не відчував бажання лишатися довше. Виключно з вашим чоловіком, уточнив, не здавайся. Абсолютно, він був сам не свій. Не здавайся, підняв очі від записника. У чому це проявлялося? Його думки були десь далеко. Мабуть, нікому не сподобається, коли йому скажуть, що він помре. «І все одно він запросив гостей до себе трохи випити». Місіс Картер кивнула. Про це домовлялися заздалегідь. Це майже стало традицією. Девари живуть дуже далеко, щоб повертатися додому о такій годині. А лікар – старий приятель. Він живе за п'ять миль звідси, але часто лишається у нас після заходів у клубі. Пастор Філіпс приєднався до нашої компанії не так давно. Ми познайомилися з ним минулого року. Як і Девари, він мешкає в Мейбангу, але Роналд запросив його на вечерю і наполіг, щоб той переночував у нас. Не здавайся, записав деталі. Отже, всі вони були добрими друзями вашого чоловіка. На губах місіс Картер заграла непевна усмішка, але вона нічого не відповіла. «А Чарлз Престон?» – запитав я. Місіс Картер спохмурніла. «Ось це дивно», – зізналася вона. Рональд ніколи не приділяв багато часу таким, як Престон. Чесно кажучи, я не можу сказати, навіщо його запросили минулого вечора. Може, містер Престон просвітить вас?» Я вже здогадувався, навіщо запросили Престона. Щоб його не було в бунгало, коли громили Кейна, прийдуть мене вбивати. «То що сталося, коли ви повернулися до Гайфілду?» «Усе, як завжди», – відповіла вона. «Трохи посиділи саме тут, випили. Більшість чоловіків на веранді з сигарами, розмовляючи, напевне, про торгівлю. А ми з селією девар на канапі». Пастор Філіпс, пам'ятаю, хоче розповідав про приготування до Великодня. «А ваш чоловік?» – запитав Банерджі. «Яке враження справляв він?» Гадаю, заспокоївся. Спочатку був трохи пригнічений. Можливо, через пророцтво Факіра, а може думав про справи. Один раз він виходив із кімнати, його кликав Такур, наш слуга, потрібно було щось владнати. О котрій годині це було? Емілі Картер знизала плечима. Достеменно не скажу, можливо, близько опівночі. Знаєте, про що йшлося? Як я вже казала, припускаю, що то були справи, принаймні так пояснив Роналд, коли повернувся. Як довго він був відсутній? Хвилин 15, двадцять. Більше ніхто з кімнати не виходив. Ні? Вона завагалась. Хоча тепер мені здається, що Дік не виходив на кілька хвилин, лікар уточнив Баннерджі. Так. Як почувався ваш чоловік, коли повернувся? Не можу сказати, була відповідь. Я сиділа тут, на канапі з селією. Роналд був там, вона вказала на вихідну веранду, з чоловіками. І так, доки місіс Девар не вирішила, що час улаштовуватись на ніч. Після цього компанія розпалася, всі розійшлися по своїх кімнатах. «О котрій годині це було?» Було питання, не здавайся. «Невдовзі після першої, здається». «Ваш чоловік теж пішов?» «Думаю, так». Він випив, доки Ранджана і Такур проводили гостей до їхніх кімнат, а тоді й сказав, що і сам піде спати. «А ви?» – поцікавився я. «Я?» – перепитала вона. Зачекали, доки повернеться Такур після того, як допоміг чоловікові. Наказала йому все прибрати і попросила переказати кухарці розпорядження щодо сніданку. Зазвичай вона приходить о на сьому. Тоді сама піднялася до себе. Ранджана була зі мною, щоб допомогти з сукнею. А потім? Потім я лягла спати, а наступного ранку прокинулася від того, що ви з вашим констеблем грюкали у двері. А вночі? Ви не чули нічого незвичайного? Вона заплющила очі, намагаючись зосередитись. Мене дійсно щось розбудило, здається, гроза. Погода тут, як і вдома, змінюється що 10 хвилин. Не можу сказати достеменно, коли це було, але за кілька годин до вашого приходу. Не здавайся, на мить замислився. Тоді й змінив тему. Якими були ваші стосунки з чоловіком? Емілі Картер покосилась на мене. Скажіть правду, порадив я, вам нема чого приховувати. Мій чоловік не був доброю людиною. У нього траплялися напади люті, які він часто виміщав на інших, інколи жорстоко. Не здавайся, слухав уважно. Коли він заговорив, голос його був дуже лагідним. Він вас бив? Іноді. Ви боялися за своє життя? Знову Емілі Картер перевела очі на мене. Очі її заблищали. Я... Я кивнув, підбадьорюючи її, та отримав у відповідь погляд сповнений гіркоти. Не хочу обговорювати це з «З ким?» – запитав «Не здавайся». «З поліціянтом? Чи ви хотіли сказати з індійцем? Вам здається це неприємним?» Емілі Картер вистрончилась. «Обережно, сержанте», – застеріг я. «Не здавайся», – повторив запитання. «Чи ви колись боялися за своє життя, місіс Картер?» Цього разу вона відповіла. Було кілька разів, коли я думала, що він мене уб'є. Якось Ранджана так злякалася за мене, що втрутилася. Роналд добряче її побив. Не здавайся, проковтнув своє незадоволення. Отже, ви більше, ніж один раз відчували, що чоловік може вас убити. Ви ніколи не намагалися перешкодити йому. Вона з недовірою подивилася на нього, тоді перевела засмучений погляд на мене. Семе. Благаю, накажіть йому припинити. Я щойно втратила чоловіка. Мені кров кинулася в обличчя. Переді мною була жінка в біді. Жінка, яка допомогла мені, коли я був майже на самому дні. І от вона жертва. Вона заслуговує на повагу, а, не здавайся, поводиться з нею не краще, ніж з якоюсь індійською пралею. Негайно припиніть допит у цьому напрямку, сержанте. Не здавайся, поглянув на мене, обличчя його було спантеличним, але сперечатися він не став. Змінив тему. Чи ви розповідали комусь про жорстокість вашого чоловіка? Звісно ні, але певні люди знали. Скажімо, лікар Дікін. Він лікував мене, коли Роналд якось зламав мені руку. А вже ж я пояснила, що це нещасливий випадок, але він помітив інші сенці. Впевнена він здогадався, що сталося насправді. «Лікар Дікін лікував і вас, і вашого чоловіка?» «Так». «А ваш чоловік був при здоров'ї?» «Загалом так», – відповіла вона, як на людину свого віку. Час від часу скаржився на напади артриту, але нічого серйозного. «Він уживав якісь ліки?» «Так, але лікар Дікін краще розповість вам які саме». «Уточнюв. Чи приймав він якісь медикаменти внутрішньовенно?» Обличчя Емілі Картера затьмарила тінь сумнівів. «Прошу». Він хоче запитати, чи кололи йому якісь медичні препарати чи інші речовини. Місіс Картер почухала мочку вуха, а тоді ніби заклякла від усвідомлення. Лікар Дікін нещодавно прописав йому курс ін'єкцій. «Що це, запитайте знову ж таки у нього. Здається, потрібно робити один укол щоп'ять днів». «Ми, зне здавайся, перезирнулися». «Він саме той лікар, що їй прописав ці ліки?» «Так». «Коли робили останню ін'єкцію?» Вона завагалася. «Ну, три, може, чотири дні тому». «Отже, вчора ввечері вашого чоловіка він не колов?» «Не думаю, навіщо». «Ось це, завважив не здавайся, дуже гарне запитання». «Що це в біса було?» – запитав я, щойно констебль Сінг вивів місіс Картер з гімнати. «Що? Ви щойно відтворювали іспанську інквізицію?» «Вона мала мотив для вбивства свого чоловіка», – спокійно відповів сержант. «Та заради бога, як і половина мешканців цього селища, ця жінка в шоковому стані. Її не можна звинувачувати в убивстві. І Я її ні в чому не звинувачую, просто поставив кілька запитань, а вона відреагувала так, ніби вища за те, аби її допитували як просту індійську жінку. «Дурниці», – заперечив я, але більше слів на свою користь не знайшов, натомість підвівся і підійшов до скляних дверей, тим самим поклавши край розмові. Я подивився на краєвид. Аж матеріалізувалися хмари, оповили своїми кучерями долину внизу, по шипках ударили перші краплі дощу. Тоді поміркував над нашою сварою, не дійшов висновку, що цілком слушно йому докорив. Зізнаюся, моє ставлення до Емілі Картер було досить складним. Саме вона була тим янголом, що явився мені, коли я вночі блукав ашрамом, і відвів мене назад, подбав про мене. І водночас вона людина, з якою я познайомився лише вчора вранці. Прекрасна розумна жінка, якій до снаги почистити двигун вантажівки та полагодити Бугатті. Важко уявити, що цю саму жінку міг бити й ображати чоловік, та хай би якою вона була, вбивцею, я її не бачив. Навіть якщо я і помилявся щодо цього, навряд чи вона могла його вбити. Доступу до кімнати вона не мала, то й засобів скоїти злочин теж. «Місіс Картер багато через що пройшла», – промовив я. «Вистачить для того, щоб спланувати вбивство чоловіка», – сказав у мене за спиною, – «не здавайся». «Та не будьте смішним». Уважайте, що вона не здатна на це?» «На що? Умовити богів убити чоловіка електричним стромом?» «Ні». «Тоді на що?» «Умовити лікаря Дікіна вбити його». Дощ припустив дужче, в землю, ніби кинжали впивалися. Я дивився, як до будинку з комори біжить такур слуга, піднявши комір сорочки, щоб захиститися від негоди. Пригадуєте, щоб уночі гримів грім? запитав, не здавайся, не можу сказати, відповів я. Але ж більшу частину ночі я провів у дорозі до гафлонгу та з нього. Цілком можливо, що грім тут гримів, коли мене не було. Це має якесь значення? Якщо був грім, пояснив він, то мусила бути і блискавка. А якщо була блискавка, то лишається шанс, що... Що? Бо Гіндра уразив Картера блискавкою крізь зачинене вікно і вбив його? Не починайте знову. Якщо хочете знати мою думку, то краще готуйте запитання для доброго лікаря Дікіна щодо ін'єкцій. Не хвилюйтеся, так і зроблю. Кивнув він і гукнув констебля Сінка. Скажіть лікарю, що я хочу зараз із ним поговорити.